Tiana, primera hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. En l'informatiu d'aquest dimarts repassem com es beneficia Tiana del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, però també tractem d'altres qüestions. La repassem a titulars. Prop de 907.000 euros és l'import que la Generalitat ha aprovat per Tiana en el que va de l'últim quinqueni del Pla Únic d'Obres i Serveis, al POS, que comprèn el període 2008-2012, segons dades facilitades pel consistori Tianeng. En aquest context, i respecte al total de la inversió dels projectes aprovats fins ara pel govern català, les subvencions del POS per Tiana financen el 47% del cost total d'aquests treballs. Una gestió basada en la responsabilitat, la transparència i l'alta qualificació dels gestors i l'eficàcia per impulsar una veritable modernització de l'administració pública. Aquesta ha estat una de les idees principals que ha defensat aquest dilluns a la Biblioteca Tirant -lo Blanc de Montgat l'alcalde de Sant Cugat del Vallès i número 8 de les llistes de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Lluís Racudem. Entre els assistents al el cap de llista de Convergència i Unió etiana i primer tinent d'alcalde, Enric Nolís, ha destacat la necessitat de considerar el model de Sant Cugat com un referent. La natalitat a Tiana ha experimentat un augment del 12,3% l'any 2009 respecte a l'any anterior. En nombres absoluts, de 65 naixements l'any 2008 es va passar un total de 73 l'any següent. En el que va d'aquest 2010 s’han registrat un total de 66. En aquest sentit, el jutjat de pau de Tiana, Joan Pujol, s'ha mostrat convençut que aquest any es tancarà amb un nombre de naixements superiors al del 2009. L'equip de govern ha rectificat i està canviant d'ubicació els nous fanals del carrer Pau Giral, que s'havien col·locat inicialment enmig de la vorera. Aquest fet va ser denunciat per part d'alguns veïns i també pel grup municipal del partit dels socialistes de Tiana, que estaven en desacord amb la instal·lació de la lluminària enmig de les estretes voreres d'aquest carrer per l'afectació que s'oposa per la mobilitat dels cianencs que hi circulen a peu. El cinema tian és el tema entorn al qual girarà la xerrada que acull aquest dimarts la Biblioteca Can Baratau. La conferència anirà càrrec de la tianenca Carlaia García Garrido, una estudiant d'història de l'art que es va dedicar a aprofundir en el paper que va tenir aquesta disciplina en el nostre vilar a partir d'un treball universitari. I esports, el bàsquet Iana vol demostrar que la justada derrota contra el Granollers B en la cinquena jornada de Lliga va ser només un miratge, que no passarà factura a la bona trajectòria de l'equip en aquest nou curs esportiu. I el primer pas l'ha fet aquest passat cap de setmana, en el qual s'ha imposat el lliçat de A, encara que per un ajustat 68 a 70.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 a més de mig milió d'euros. Estem molt satisfets. Ha pujat més de 900.000 euros, a prop d'un milió d'euros, mentre que en l'anterior mandat va pujar la quantitat de 363.140 euros. Hem triplicat. Això es mostra de dos factors. La Generalitat en aquest eh, govern, en aquest mandat, el govern de la Generalitat, ha augmentat les aportacions al post, però no és l'únic motiu, sinó no tindríem un triple. L'altre motiu és que el tipus de projectes presentats per, per Tiana han merescut una atenció pressupostària important per part de la Generalitat. La primera de les subvencions al post que va rebre Tiana en el mar del quinquenni 2008-2012 va ser l'any 2009 i va ascendir al voltant de 376.000 euros. L'import va ser aprovat en concepte d'adequació integral de les instal·lacions enllumenat públic i també d'urbanització del carrer Mates, per aquest any 2010, l'Ajuntament de Tiana rep prop de 472.000 euros per la recuperació de l'antic escorxador com a centre cívic i cultural. Aquesta inversió cal sumar-hi aprovada pel post per l'any 2011, que ascendeix a prop de 59.000 euros per dur a terme el condicionament acústic del nou equipament. Muñoz s'ha mostrat satisfet que un obrat d'aquesta envergadura hagi pogut estar finançat en gran part pels fons de la Generalitat. Per l'escorxador que és només per aquesta obra, no la podíem destinar a cap altra obra, és finalista i per això ha tingut molt bona dotació, perquè és un equipament de recuperació de patrimoni i un equipament social i cultural, doncs ha estat d'aquests 530.000 euros que és quasi bé el 50% de la inversió en l'escutxador. A la comarca del Maresme el conjunt dels ajuntaments rebrà prop de 7 milions del POSC el 2011. El total de la immersió dels projectes que també financen els consistoris s'acosta als 20 milions d'euros per l'any que ve.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 conjuntament amb el primer tinent d'alcalde d'economia d'aquest municipi, Jordi Joli. Segons recordés, sovint la política no ha estat a l'alçada de la necessitat de modernització i les exigències de competitivitat d'una economia globalitzada com l'actual fan que aquesta reforma sigui inajornable. Vivim en el segle XXI, el món s'ha tornat molt competitiu, el món avança molt ràpidament, tota la gent que treballa doncs, en qualsevol àmbit se n'adona que la competència és molt dura, però hi ha un món que viu al marge d'aquesta realitat, eh, i permeteu-me que faci una mica allò, una caricatura, i que és l'administració pública. L'administració pública doncs, necessita reformar la seva manera de fer, la seva manera d'actuar, i ha d'estar més orientada a resultats i més orientada al servei públic. No? La política que ve competitivitat pública per afrontar els reptes del segle XXI recull el model aplicat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi del qual recudé fa 11 anys que n'és alcalde. Una recepta que va convertir l'Ajuntament de Sant Cugat a la primera administració espanyola en obtenir el Premi Europeu del sector públic en la categoria de lideratge i gestió del canvi. A més, ha estat declarat dos anys consecutius l'Ajuntament més transparent de l'estat espanyol. Entre la vuitantena de persones que han assistit a l'acte d'aquest dilluns ha estat present al cap de llista de de Convergència i Unió Etiana i primer tinent d'alcalde. Enric Nolis ha destacat la necessitat de considerar el model de Sant Cugat com un referent a tenir en compte per part de les administracions locals. Alhora ha fet una breu diagnosi de quin és el model de gestió que s'aplica al nostre municipi. Nosaltres, en, el, en la nostra dimensió d'un poble molt més petit i en moltes més, menys possibilitats, estem aplicant durant aquest mandat un model moderat en quant a, la, a les nostres capacitats, però des de l'UEG el que ens ha preocupat és que la gestió municipal complés conceptes de gestió que abans no hi eren, no? De tal manera de, de corregir situacions que en temps d'abonança poden quedar ocultes, però que en temps de dificultats i de crisi doncs és molt necessari apurar tots els mecanismes que estiguis a la teva mà per per optimitzar aquesta gestió. No li s'ha manifestat la necessitat de continuar treballant per millorar la gestió de l'administració tianenca en un context de crisi econòmica que està posant pals a les rodes a gran part dels consistoris catalans. La natalitat a Tiana ha experimentat un augment del 12,3% l'any 2009 respecte a l'any anterior. En nombres absoluts, de 65 naixements l'any 2008 es va passar a un total de 73 l'any següent. En el que va d'aquest 2010 s'han registrat un total de 66. En aquest sentit, el jutge de pau de Tiana, Joan Pujol, s'ha mostrat convençut que aquest any es tancarà amb un nombre de naixements superior al del 2009. I és que, segons Pujol, la tendència a l'alça en els naixements a Tiana ha estat una constant en els últims anys, un fet que atribueix a increment d'habitants de del nostre municipi, i és que des de l'any 2008 fins a dia d'avui la població tiana ha experimentat un augment del 5,5%, passant de prop de 7.600 habitants a superar els 8.000, segons recullen les dades del padró municipal. Sentim Joan Pujol. Jo crec que, doncs clar, la població va, va augmentant, o sigui, de, de 65 a 73, de Unidó. I a, a aquest any que estem, que estem passant, suposos que i a mi mirat també els naixements dels d'aquests anys en el mes actual i veritament pues van, van encara creixent. Pot poc créixer, jo crec que potser aquest any arribarem al 76-77. Les dades de natalitat de Tiana contrasten amb les de la resta de Catalunya. Segons ha publicat recentment la Generalitat, en el conjunt de territoris, els naixements han disminuït un 4,7% l'any 2009 i trenquen així la tendència creixent registrada a Catalunya des del 1996. D'altra banda, Tiana, entre els noms de nen més triats per les famílies en els últims anys, es troben el de Marc, Pol, Pau, Bru, David i Nil. Pel que fa a les nenes, predominen Alba, Martina i Laia. D'altra banda, Tiana, des del 2008, s'ha posat en una sola ocasió el nom de José, Pep i Joan. Al conjunt de Catalunya, el nom de nen més freqüent és el de Marc i el de nena Paula. Tiana, primera hora.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 de la vorera. Sentim el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis. Suposava un, una, una entrebanca addicional pels vianants amb una vorera que era molt petita, a pesar que es deixava lliure l'altra vorera. Això ha suposat una actuació i una correcció de baixar la vorera a la via en el cantó en no ha, que no hi ha hi aparcament. Llavors així hem intentat resoldre el deixar les dues voreres lliures, lliures encara que tenen, tenen altres entrebans, com són els arbres, o als parts d'electricitat. El carrer Roderic Robert, paral·lel a Pau Giral, presenta les mateixes característiques pel que fa a les voreres i la disposició de l'arbrat. És en aquest sentit que s'ha apostat per la mateixa actuació que ara s'està duent a terme a Pau Giral a l'hora de col·locar els nous llums. D'aquesta manera es pretén evitar que suposin un obstacle per la mobilitat. La instal·lació dels llums d'aquests dos carrers forma part dels treballs de renovació de l'enllumenat públic que s'estan realitzant a Tiana i que permetran estalviar fins un 20% d'energia elèctrica. Es tracta de la segona fase que es porta a terme els carrers del centre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 La protectora de Mataró ha sacrificat cinc dels gossos que dissabte van matar una parella d'indigents al municipi, segons ha ordenat el jutge els responsables de la gossera que els va collir després de l'accident. Dels 23 gossos que es van trobar lloc dels fets, els perillosos eren un grup de 9, dels quals fins al moment del sacrifici només encadaven 6 de vius. La directora de la gossera de Mataró, Silvia Serra, Reconeix que la magistrada que porta el cas s'ha sorprès que la protectora encara no hagués procedit a l'execució dels animals que consideraven més perillosos. La seu de la confraria de pescadors de Badalona s'ha traslladat des d'aquest dilluns a la nova base de pesca artesanal del port de la ciutat. Les instal·lacions inclouen també el moll i l'àrea de subhasta del peix. L'execució d'aquest projecte resol una demanda històrica del col·lectiu de pescadors de la ciutat que s'ha pogut fer realitat després d'un procés participatiu i negociador entre l'Ajuntament, la Societat Marina, el col·lectiu de pescadors i la Direcció General de Pesca. I l'Ajuntament de Vilassar de Mar ha denunciat el mal estat de les tanques de protecció de la via del tren del municipi. Aquesta situació es dona en bona part de les tanques d'un dels trams més freqüentats del passeig marítim. Es dona la circumstància que aquest estiu es va estrenar després de l'actuació del Ministeri de Medi Ambient per protegir l'escollira. L'Ajuntament de Vilassar de Mar a través d'una carta va denunciar aquesta situació DIF perquè en fos conscient i li va requerir urgència la reposició i arranjament de les tanques malmeses. La carta es va adreçar al 6 de juny, el delegat de la red convencional noreste est de DIF i encara no ha rebut cap resposta. Diana primera hora, notícies. El cinema Tiana és el tema entorn al qual girarà la xerrada que acull aquest dimarts la Biblioteca Can Baratau. La conferència anirà càrrec de la tianenca Laia García Garrido, un estudiant d'història de l'art que es va dedicar a aprofundir en el paper que va tenir aquesta disciplina en la nostra vila a partir d'un treball universitari. El punt de partida és el primer cinematògraf que es coneix a Tiana a partir del 1908. A partir de llavors ja es van anar projectant pel·lícules, sobretot focalitzat a la sala del Cine Tiana, que és l'antiga la sala, sala Giral, que és la Vimingo, que està al carrer de l'Anglada, i després també, en època de la Guerra Civil, inclús abans, van aparèixer altres sales, com una sala que hi ha aquí al costat de l'Ajuntament, que és un, una bodega, que havia sigut una bodega de vins, abans també s'havien fet projeccions, i també una altra sala que no ha descobert l'adreça. La, Això, després, més endavant, durant la Segona República, es va intentar la municipalitat al cinema i és aquí on tenim més fons el projecte tracta majoritàriament la història del cinema al nostre municipi des dels seus inicis a principis del segle XX fins als seus últims dies de vida. Ara bé fa especial èmfasi en l'etapa que va fins a la Guerra Civil Espanyola. En aquest context es recullen alguns dels moments més significatius, com el període de la Segona República, una època en la qual es va municipalitzar el cinema amb l'objectiu d'invertir els diners que es recaptessin en aspectes socials, com la cura dels malalts o l'ajuda de la gent desvalguda. Cal destacar també en aquesta època l'emissió de pel·lícules en versió original amb l'objectiu d'instaurar a la població la importància dels idiomes. La situació va canviar a partir del franquisme, quan es va privatitzar el cinema. Per l'autora del treball, Laia García Garrido, la recerca d'informació ha estat una tasca difícil, doncs no va ser fins a l'etapa de la Segona República en què va començar a haver informació en els arxius municipals. D'altra banda, l'autora té previst ampliar el treball aprofundint en la situació del cinema més enllà de la guerra civil. Aquest projecte ja va ser presentat a l'última edició de l'Observatori de les Arts de Tiana. Ara aquells que no van tenir l'oportunitat d'assistir-hi poden fer-ho aquest dimarts a partir de les 7 del vespre. L'acte s'emmarca en el cicle de conferències que organitza la Biblioteca Can Baratau i que porta per nom Dimarts Parlem. Quan comença el compte enrere per la castanyada de la Comissió de Joves de Tiana ha programat un conjunt d'activitats atreçades al joventianenc per gaudir d'aquesta celebració al nostre municipi. Es tracta d'un total de tres concerts que aniran a càrrec de The Singletons, Xenamlet i Lechuga Los Tanatorios. A més una vegada que vind aquestes actuacions serà el torn d'una estona més de música de la mat de DJ Germà, tota una recepta musical pensada en Clàudia Nenca i que vol oferir alternatives als joves perquè puguin celebrar la castanyada de Tiana. Roger Jona és membre de la de joves. L'objectiu real és doncs, això promoure joventut, comissió de joves, fer-se conèixer, donar activitats alternatives i que no sempre sigui l'Ajuntament que estigui, que tinguin que fer les propostes perquè la gent pugui sortir al carrer. És un pas petitó però per la comissió doncs, ja és, hem obtingut un grau més i hem pujat un grau més a l'escala. La celebració tindrà lloc el pròxim dissabte 30 d'octubre al parc del camp de futbol Vella a partir de les 9 del vespre. L'entrada és lliure. L'organització de l'acte rebut el suport econòmic de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Tiana i de l'agrupació artística del Casal. També hi participa la colla de diables Trampera Nostra. Radio Tiana, Notícies, Esports. El bascetiena vol demostrar que la l'ajustat de derrota contra el Granolles B en la cinquena jornada de Lliga va ser només un miratge que no passarà a factura a la bona trajectòria de l'equip en aquest nou curs esportiu. I el primer pas l'ha fet aquest passat cap de setmana, en el qual s'ha imposat el llissat amb un A, encara que per un ajustat 68 a 70. Aquest resultat però adquireix una especial importància perquè es tracta d'un rival de la part alta de la taula que acumulava les mateixes victòries i derrotes que els tianencs i aquest últim marcador dona avantatge als homes d'Emilio Martínez. El de l'equip tianenc reconeix que la gran actuació en defensa per part del basc va ser clau per assegurar-se aquesta victòria a domicili. Sabien que era un rival de que seria molt difícil, havien mirat els sistemes d'ells, poden estar previnguts i, bé, s'ha sortit bastant. La defensa molt bé, molt bé, molt bé. Una victòria molt important, no?, perquè és un rival directe i ara agafen una, un petit avantatge d'una victòria i tot això va sumar. no? Estem molt, molt contentes. La victòria davant de del lliçadamuna permet mantenir el bàsquet a la part alta de la taula amb 5 victòries i una derrota. D'aquesta manera, els cianencs són només a una victòria del grup capdavanter del grup primer de segona categoria territorial, l'argentona B. El pròxim rival del bàsquet serà el premier de dalt, un equip de la part baixa de la classificació que a priori no es presenta complicat pels cianencs. Emilio Martínez, però, no s'ha mostrat del tot confiat, ja que el rival anirà per totes en un partit en el qual s'enfronta un equip com el bàsquet tiana, que ocupa la part alta. De, de la taula. Diana primera hora. L'entrevista. La Tia Nenca, Laia García Garrida, ofereix aquest dimarts a la Biblioteca Can Baratau una xerrada sobre el cinema Tiana amb l'objectiu d'apropar als espectadors quina és la petjada que va deixar el setè art a la nostra vila. L'acte s'emmarca en el cicle de xerrades de la Biblioteca Can Baratau, que porta per títol Dimarts Parlem. Nosaltres en volem conèixer més detalls i és per aquest motiu que hem convidat a Laia Garcia als estudis d'aquesta casa. Bon dia, Laia. Hola, bon dia. Doncs parlem de, una miqueta d'aquesta doncs, xerrada, què és el que es posarà sobre la taula? Perquè, si no m'equivoco, parteix d'un treball universitari, no? Precisament? Sí, és un treball que ens han encarregat per una assignatura de la meva carrera i, més que res, és, vaig intentar fer una mica la història del cinema del Tiana, des dels seus orígens, a, a principis del segle XX, fins ara. Però, sobretot, es focalitza en l'època dels inicis fins a la Guerra Civil perquè la l'assignatura abarcava aquest a aquest temps. Per tant, queda pendent fer una segona part. Uh -huh. ah, suposo que no ha estat una tasca fàcil, però, doncs, trobar tota aquesta informació, no? No, perquè precisament va ser el desafiament i l'atracció d'aquest treball que vaig trobar que no hi havia cap llibre monogràfic, no s'havia fet res específic del cinema Tiana i per això eh, va ser molt interessant fer-ho, trobar-me pues, que no hi havia fonts directes ni llibres que en parlessin i això em va conduir pues, a anar a parlar amb gent, venir i l'arxiu i una altra tasca de complicada és que les fonts orals que eren les, el meu recurs principal la majoria estan morts perquè fa molt de temps això uh -huh. Mm. Per tant, un procés dificultós, i parlem-ne una mica doncs, de com es va desenvolupant, com vas anar del fil fins a trobar doncs, totes aquestes fonts, o vaja, la, les que disposaves, no? Doncs, principalment vaig contactar amb la gent que està més vinculada a la història de Tiana, com a, per exemple el Tofoli, o el Parodi, que és el que porta la Vimingo, que va la ser mm -hmm. l'antiga eh, sala de cinema, i també els Llaudet, l'Antonio, que portava el d'Albert Tirític, que també se n'havien encarregat i a partir d'ells i l'arxiu doncs, vaig intentar treure l'entremat uh -huh. i alguna a la biblioteca també alguna coseta I parlem una mica precisament d'aquest entramat que és el que recull doncs, a grans trets, vaja, aquest treball universitari? Um, doncs per la comuna cronologia no? com es desenvolupa doncs uh -huh. eh, pues, parteix pues, al principi, el, a Tiana just al, al 1908 em penso, trobem el primer cinematògraf, que és la màquina reproductora, i a partir de llavors ja es van anar mm, projectant pel·lícules, eh, sobretot focalitzat a la sala del, del cine Tiana, que és la l'antiga sala, la sala Giral, que és l'actual uh -huh. a Bimingo, la que està al carrer de l'Anglada, i després també en època de la Guerra Civil i inclús abans van aparèixer altres sales, com bueno, una sala que hi ha aquí al costat de l'Ajuntament, que és un, una bodega que havia sigut una bodega de veïns, abans també s'havien fet projeccions, i també una altra sala que no he descobert l'adreça la, això, després més endavant en, durant la Segona República es va intentar municipalitzar el, el cinema i és aquí on tenim més fons perquè en esdevenir una cosa pública va entrar l'arxiu uh -huh. i aquesta part és molt interessant perquè es va intentar recaptar diners a partir del cinema per poder mm, acollir a la gent els ferits de la guerra i també pues, la gent desvalguda, era com una mena d'un anticipi de la seguretat social. Uh -huh. Ho vaig Un concepte totalment diferent del cinema com l'entenem. Ah, clar, clar, avui dia. no té res a veure. I després és, és, molt, és curiós veure el tomb que fa amb l'època del, del franquisme perquè el cinema es privatitza totalment, l'Ajuntament el manté durant un temps però com que no, no li interessa se'n desentén i després es privatitza i passa a mans privades i, i Pass a tenir l'objectiu que té ara no fer diners. No amb mans privades. Uh -huh. I no sé si podem també fer una valoració doncs, de la importància social que tenia el cinema, doncs, al llarg d'aquesta època que va ser present a Tiana, la gent hi, hi acudia, i tenia doncs, molta acceptació o era una cosa més aviat doncs, relegada a un Muy col·lectiu nerviós. en concret? No, jo, home, eh, no podria dir dates de gent, però sí que està clar que era una cosa d'interès general perquè des dels que es va instaurar... Va, sempre hi havia una programació estable tant, no sé, fets, a partir dels anys 30 ja trobem divendres i sabta inclús diumenge que es feien sessions de cinema inclús això, durant en plena guerra s'estaven fent projeccions el cinema és algo que no va faltar mai uh -huh. i ho podem veure com una mena de com una catarsis, no? com un punt de, de, de desafogament per la gent, no per sortir de les rutines. I també en època de la República es va voler enfocar com una, una cosa per educar, no? perquè també s'intentaven projectar les pel·lícules en versió original perquè la, i doblades perquè la gent aprengués a escoltar altres idiomes. És a dir, que diverses facetes, una més doncs, pedagògica, fins sí. i tot aquest anticip que ens deies de la seguretat social, sí. és a dir, que tenim una miqueta de tot, déu nhi la de funcions que ha desenvolupat el Cine sí, em vaig sorprendre molt, perquè no em pensava que hagués tingut tanta força, i més ara que no tenim res, no tenim cinema, hi ha pobles d'habitants com el nostre, que en tenen, no?, i de cop i volta vas buscant i t'adones que realment va tenir en el seu temps molta força. Clar, precisament això t'anava dir, ara que veus doncs, la Tiana de dia d'avui sense cinema, què en penses després de veure doncs, tota aquesta trajectòria que ha tingut el cinema a la nostra vila? doncs sap greu, no? per una banda ho pots entendre perquè quan parlàvem el paròdi que és el que va portar l'últim l'última època al cinema hi ha molta competència eh, ara tenim els DVDs, internet més que mai, i és molt difícil que la gent arribi al cinema. i hi ha una altra problemàtica i és que les pel·lícules de, de cartell, les més noves primer van a la ciutat, després arriben al poble uh -huh. i llavors, clar, la gent si portes pel·lícules aquí ja les ha vist abans i és difícil mantenir ni un cinema així. Però d'altra banda sap greu, no?, perquè és un, un, un factor dinamitzador. Uh -huh. Molt interessant aquesta reflexió que fas del factor dinamitzador, i a mi m'agradaria aprofundir també doncs, en una qüestió, hi doncs, ha ja més a tall de curiositat, en quin moment decideixes fer el treball doncs, sobre això, tenint en compte que era un procés tan difícil i que et faltaven doncs, aquestes fonts? Uh -huh. Bé, només va ser el punt de partida de la universitat perquè la professora ens va, de l'assignatura ens va comentar que podíem fer un treball o d'una sala de cinema en concret o de la història del nostre poble i vaig dir, pues geniat. A més, si és veritat que sempre que passo pel carrer Lola Anglada i veus el cartell aquest de Cinetiana que s'ha conservat però està sempre amb la persiana baixada, pensat que s'amaga no aquí dins. Uh -huh. A més, aquest és un treball universitari que ja vas presentar a l'Observatori de les Arts i que ara doncs, el, el recuperem per aquí per la biblioteca. No si tens la intenció d'avançar doncs, una miqueta més en aquest sentit i no deixar-lo doncs, en un record d'un calatge com aquell record doncs, universitari Home, realment de moment el treball que exposaré a la biblioteca està molt en la línia al que vaig fer l'observatori però la meva intenció la llarga és anar-lo ompliant perquè com he dit abans està focalitzat sobretot en, fins al 1945 i la idea és anar a més amb el tema més endavant i a part buscar més fonts i satisfacció suposo en aquest sentit perquè has omplit, has omplert perdó, un buit que potser a Tiana li mancava, no? que eres conèixer aquesta història perquè de fet molts tenim aquest referent de la sala Giral però ens quedem aquí bé, clar, sí home, és una esbós eh? és un punt de partida, és un treballet vull dir, tampoc és una investigació super exhaustiva, però sí més que no és un, un punt de partida no per després poder tirar endavant com veus la salut del cinema a l'actualitat? Abans n'has avançat algunes cosetes, de, precisament, doncs, d'això dels pobles, a Tiana, ja que estem parlant de casa nostra, doncs, no, no en tenim i que, precisament, doncs, la gent va més a la ciutat, doncs, precisament en aquest sentit, com veus la salut del cinema, i més amb aquesta irrupció dels DVDs, de, de l'MP3, d'internet... Mira, ara mateix estic cursant una altra assignatura de cinema i el professor ens deia que estava mort, no? Jo no ho sé si és així, però mm, no, s'estan fent coses molt interessants i estan, peu, estan fent produccions alternatives i, que valen molt la pena. O sigui que s'està obrint camp a la típica línia de cinema americà que per mi... Eh, sembla molt interessant i també el públic s'està est, adaptant a això no? i està fent més receptiu D'acord, tindrem una nova entrega d'aquest treball doncs? No ho sé, espero potser sí, si m'agafen ganes espero mm -hmm. que sí, i està obert a tothom eh, per favor, a més és que és segur que hi ha molta gent del poble que encara ara pot aportar coses per acabar-ho de completar, vull dir que no és algo només que puc fer jo D'acord, doncs des d'aquí fem una crida a tota aquella gent que ens estigui escoltant i que sàpiga doncs que té alguna cosa a portar en aquest treball doncs, que cada moment doncs és un, un punt de partida no? mm, podríem dir, així. i que s'anirà engreixant, o vaja, si més no té aquesta voluntat. Nosaltres hem volgut parlar amb la seva autora, amb la Tia Nencalaya Garcia Garrido, que el presentarà aquest dimarts a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 7 del vespre. Moltes gràcies per acostar-te fins als estudis de Dianaa i fins una altra. Gràcies a vosaltres. L'entrevista.